Іван подумав, що треба буде пояснити мамі, чого то надумав костюма вдягати признакового. Спершу хотів таки збрехати, що до Тамарки піде, хай не свататись, то провідати. Та маму дурити не годилося, що прищ на язиці вихопиться, чи на руці бородавка. То сказав, що в учительки Зіни Антонівни має ниньки геть би екзамена здавати, та й мусить вмитись і придягтися. То як до вчительки йдеш, хоч би бородєку поголив, сказала мама то я, може, з усім з бородою ходитиму, пообіцяв Іван. Як волицький батюшка, такою отпущу і тоді в монахи запишусь. Я тобі дам у монахи. Чутно, що мама панаска наче перелякалася, а Іван подумав, що монахом і не кепсько бути, сиди собі та пузо почухуй. Він сам у кіні бачив. Ну, там може кадильницю батюшці піднести. Молитва, підказав хтось Іванові. Молитов Іван знав мало, сяк так, отче наш проказував то, Іване, тобі не пузо чесати, сказав Іван голос, і, пирхнувши як кіт, пішов до хати порушник. І ось прибраний і напахчений тройним дікалоном, мало не цілою блешкою, вилитою на лице і маринарку, стоїть Іван перед шкільними ворітьми. І диво стається. Найбільше диво в світі, яке могло статись на цій грішній планеті. Із дверей школи з'являється Таумі, чорна пантера. Вся в костюмі із чорної шкіри. І шиї білою косинкою пов'язана. Іван думає раптом, чи не червоні в нього очі. Коли вже зібрався, то сів на колоду коло порога. Колода невеличка, Іван любив на ній сидіти. Хоч мама давно казала із затятою упертістю пару раз на тиждень, що колоду треба прибрати з під порога. Іван так само затятою відказував, що колода не під порогом, а збоку. Мама спробувала було її підняти, та не змогла, і ще зо дві дні нарікала, що надірвалася, а все винен у тому непутящий син. «То я непутяжчий?» – обурювався Іван. «А вже ж! Тож не Маринен одказувала мама. «Мамо, є такі непутяжчі?» – визнав тепер Іван, присівши на колоду. «Куди я йду, мамо?» – то була друга думка вже із знаком питання. Мама не почула його думки за питання. «Іван?» – Іван заплакав. От свого басилля зрозуміти, щось таке, що він збагнути нагоден, а треба б було От того, що світ став, мов би, більшати, і сам Іван подсунувся от того Івана, котрий збирається йти до якоїсь там чорної пантери, той, у свою чергу від Івана, який переповнився жалем за собою і своєю непутьовістю. Зрештою, Іван подумав, що плакатимо надовго, цілий день або й більше. А пантера тим часом зникне з кукурічок. Поїде і випарується, або спершу випарується. «Ку-ку, ку-ку!» – сказав Іван Голос і підвівся. Мусив ще раз бо сльози могли замерзнути на щоках від страху, який сидів усередині. «Куди ти, Іване?» – почув мамин Голос. таки до Тамарки». «Еге ж, до Тамарки, що ходить без маринарки!» – сказав Іван. «Передам два мішки привітів у вас, маму». «Ой, Іване, щось мені не віриться, що ти до тамма. Іван так швидко побіг, підстрибуючи на ходу, що мамині слова не змогли залізти до його вух. Точніше, застрибнути на бігу, особливо останні. Щось там про кашу у Івановій голові та його даребну любов до учительки. Ондечки вона, зіночка Антонівна, виходить зі школи з шорною пантерою. І пан директор Жорик Саменович і його жінка. Я сплю», – подумав Іван. «І щоб зробити, аби не просинатись», – подумав далі. Таумі підходили до шкільної хвіртки. Говорітесь, що разів сотень, дві, три туди-сюди скрипіли за день натужно зойками під руками малих халамитників. Коби ж то знати, що прийдеться пані, ця маркізеля, подумав Георгій Семенович, тож хіба б не пофарбували ворота, а треба -тре було ще перед першим вереснем. Таумі наближалась до обідно вдягнутого чоловіка, котрий дивився на неї. Дивись на неї так наче поглинав усю, усю цілував, здавалося не лише очима, а й усією своєю поставою, широко розкритим ротом, руками, торсом, у костюмі синтетичного матеріалу, що ніколи не м'явся і якого не треба було ніколи прасувати. Там він не раз бачила обожнювання в чоловічих очах. Нею захоплювалися і мільярдери, і бідняки в африканських чи латиноамериканських містах. Але такого сяйва захоплення і обожнюваності Наївного, наче божевільного, і в той же час такого, що брало її на крила, Таумі ще не бачила. «Хто це?» – спитала вона у Зінаїди. «А, це той, ваш фанат у кукурічках», – відповіла Зінаїда, про якого я вам учора казала. «О, як він дивиться, що ж йому подарувати?» Таумі Рембел мацнула до сумочки. Лишилася одна єдина її маленька світлина, а поруч – один з її талісманів, фігурка святого Єроніма на колінах з піднятими над головою стуленими долонями рук. Таумі взяла і фотографію, і талісман, і простягла Іванові. Іван спочатку аж сахнувся, а потім жадібно схопив обидві речі. Цілий потік англійських слів ринув з його вуст, слів, які він прагнув запам'ятати за ці місяці навчання. Трачати, пан, дівчина, кохання, колискова пісня, коса, хоробрий, убогий, чистий, усміхатися!» І ще багато говорив, промовляв Іван, обличчя його натхненно світилося. «Що він каже?» – спитала Тао «Що каже цей чоловік? Чому цей потік слів? Що він означає?» «Він радий вас бачити», – відповіла Зінаїда. «Дуже радий, тому так багато слів». І він адекватний? Голос у Таумі був трохи зляканий. Абсолютно, – сказала Зіна, – він абсолютно адекватний. Містаумі Більше грає. Такого собі юродивого. Імба ціле. правді, Зінаїда Антонівна сама не була впевнена у повній адекватності Івана. Особливо сьогодні, в цей момент, перед Таумі Рембел. Але вона хотіла, дуже хотіла допомогти Іванові. Навіщо хотіла? Він же мене порятував, подумала Зінаїда на своє виправдання. Іван у цей момент завершив нарешті свій англійський словесно проносний потік, бухнувся перед Таомі на коліна і припав лобом до землі. Що мені робити? спитала Таомі Зінаїду. Це що, такий місцевий ритуал? Так, несподівано для самої себе підтвердила Зінаїда, це такий ритуал. Дайте йому поцілувати свій чобіток. Таумі ткнула чобіток Іванові під носа. Іван звів очі, в яких світилось непідробне захоплення в переміж із здивуванням. І він справді цьомкнув чобіток раз, друге і втретє. «Що далі?» – спитала Таумі. «Далі поїдемо на те перехрестя, де похована відьма, велика місцева мамба. Ну, а цього чоловіка треба взяти і гадати з собою. До того ж, за місцевим повір'ям, відьми бояться юродивих». «То він таки юродивий, Таумі?» Зінаїда усміхнулась і нічого не відповіла. Вони пішли до машини. Іван сів ззаду, якраз за Таумі. Він був на сьомому небі від щастя. Зінаїда мало не силою заштовхнула й Софію Петрівну. «Ну, подругу розказуй про своє відьомське кодло», сказала Зінаїда в машині.